Man måtte inte giva fienden någon tid I samma ögonblick som den bländande morgonsolen spräckte horisonten och skilde natt från dag gick det svenska infanteriet till anfall Allt eftersom den ena bataljonen efter den andra satte sig i rörelse framåt stegrades redutternas eldgivning till raseri de donande knallarna från kanonerna kom så tätt att det lät som eld från musköter. En av männen i Jönköpingsregementet, ett förband som stått längst bak i första kolonnen, skrev ett par år efteråt en dikt som mycket väl kan bygga på hans intryck från denna dag. Den är inget märkvärdigt stycke lyrik, men illustrerar fint bland annat drabbningens början. Dikten hjälper oss att ana det larm som fyllde luften från vapen, vagnar, människor och djur. Ett buller, ett gny och ett skri, ett dån, ett tumult och ett larmande höres av vagnar och häst, av rustande väpnade härar möts nu på slätterna och morgonen arla i dagning. Tecken gives här till strid med knallande, dundrande stycken. Salvor begynnar nu att gå. Som hagel flyga nu kulor. Tändas granater nu an. Kastas ut bland modigste trupper. Det rådde förvirring i de svenska leden vid anfallets start. Man hade råkat i akut tidsnöd. Främst genom kavalleriets felridningar- och ledningen hade in i det sista tvekat om man verkligen skulle gå till attack. Det hade till råga på allt rått oklarhet om förbandens formering, och alla bataljoner hade inte slutfört sina formeringsrörelser när allt brakade loss. Levenhaupt hade fått order att ställa upp sitt folk efter order du bataille, men på den högra flygeln stod man så pass nära skogens bryn att utrymmet var alltför litet för att alla bataljonerna på den kanten skulle få plats att rangera sig i linje. Att ställa upp till ett slag var en komplicerad affär och bristen på tid och utrymme gjorde att rangeringen i linje ej blev helt klar. En värre var att alla inblandade chefer inte hade någon klar bild över vart dessa inledande operationer syftade. Orden om att attackera sändes ut i all hast till de olika kolonbefälhavarna som sedan sände den vidare till sina underlydande regements- och bataljonschefer. Tidsbristen medgav med all sannolikhet inte några detaljerade ordergenomgångar. Vissa av de underlydande fick bara grova instruktioner som säkert inte var helt lätta att tolka. Sigrot red med attackorden till chefen för den tredje kolonnen, generalmajor Ross. Hans trupper skulle anfalla de närmast liggande redutterna. Strax därpå ilade även Stackelberg, chefen för kolon nummer två, som stod till höger om Rosmannar förbi och bekräftade att man skulle anfalla. När den grova orden passades vidare till underlydande befäl skedde någon förvrängning. Ungefär som brukar ske i leken ryktet går. En del uppfattade uppgiften som att man skulle angripa och slå allt man träffade på- Andra menade att det visserligen gällde att attackera linjen med skansar men när man fann en öppning måste alla gå förbi genom den. De fientliga befästningarna skulle bara passeras. Tanken bakom de två mittkolonnernas attack var troligtvis att neutralisera den farliga flankerande eld som denna del av reduttlinjen hotade med. Det övriga infanteriet, kolonnerna 1 och 4 samt de bakre bataljonerna i kolonnerna 2 och 3 skulle då hjälpte av detta avlastande anfall kvickt nå den bakre reduttlinjen och antingen helt undvika den eller slå sig igenom. Anfallet mot redutterna var i allra högsta grad en bisak. Redutterna var ett hinder som skulle passeras på väg mot det riktiga målet för anfallet det ryska lägret. Det var inte alla chefer som visste om detta och det var en lapsus som skulle stå svenskarna mycket dyrt. kolonnernas anfall var oredigt från första början. Bataljonerna kom snabbt att skiljas från varandra, men trots detta gick förbanden i täten raskt framåt. Den närmsta redutten som inte var färdigbyggd låg uppe på en svag ås intill ett buskars. Befästningen angreps från två håll av fyra svenska bataljoner. De fick hjälp av livdragonregementets fyra skvadroner som troligtvis gick till attack mot en mindre ryska styrka som stod i mellanrummet till nästa skans. De svenska anfallsvågorna sköljde utan att hejdas fram över redutten. Besättningen, som säker till största delen bestod av arbetsmanskap, nedgjorde snabbt till sista man. De enda som undkom levande var de som i skräck och panik lyckades kasta sig över vallen och springa över mot nästa redutt. Man tog inga fångar. Alla ryssar som föll i svenskarnas händer sköts, stacks eller slogs ihjäl. Angreppet rullade vidare genom elden och de böljande rökmassorna. Man lämnade den tagna skansen bakom sig, obesatt. Dalregimentets två bataljoner stötte vidare in i skanssystemet. En lång blå häck krönt av glimmande bajonetter och svajande pikspetsar stampade fram över den sandiga jorden. Den närmade sig nästa redutt. Redan nu gjorde sig förvirring bemärkt. De olika bataljonerna började glida isär från varandra i det donande stridslarmet. De två gardesbataljonerna längst bak i Roskolon väg av åt höger. På sin regementschef Karl Magnus Posses order slöt de an till de andra gardesbataljonerna i den närstående fjärde kolonnen. Denna kolons bataljoner sökte att helt undgå redutterna. Västerbottens regemente, som tagit den första redutten tillsammans med Dalregementet, förlorade strax kontakten med detta förband. Västerbottningarna ryckte istället fram direkt mot den bakre linjen av redutter tillsammans med bataljonerna i första och andra kolonnen. Ros begrep inte hur hälften av hans kolon helt plötsligt kunnat försvinna.